Коли, кажу, партнер дістав дев'ятку, він замість того, щоб одразу забрати свою ставку з кону, взяв і прикупив навмисне до дев'ятки. Тобто навмисне програв ставку, але воднораз перебив всі розрахунки бородачеві. Після цього бородач, звичайно, побив кілька раз карти. Вони побачили, що він шахраює, вони викинули бородача за борт. Слухай. Але як же той бородач міг замінити колоду? Адже ж вони могли його обшукати і знайти її. Цього я не знаю. Але я думаю, що він не підмінював колоди, а підталював карти, користуючись тим, що всі були п'яні. Вони нічого не запримітили. Він був певний своєї справи. Для того, щоб викрити його шахрайство, треба було прикупити до дев'ятки. Так. От зацікавлений Франсуа, «Слухай, скажи мені, що то був за солдат, про якого ти розповідав? Що він зробив з тими грішми?» Він більше після того не грав. На нього вплинув якийсь товариш, і він покинув грати зовсім. Гроші ті пішли на якусь громадську справу. Це був чоловік колосальної енергії і дуже принципіальний. На моїх очах він покинув грати в карти і пити горілку. «Не знаю, що з ним пізніше сталося». В цій хвилі Вінсент почув чиїсь швидкі кроки по коридору. Якесь невиразне почуття страху охопило його. Він підвівся і раптом розчинив двері в коридор. Але він побачив тільки чиюсь спину. На мить його напосіло інстинктивне бажання побігти вслід і дізнатися, хто це такий. Але одразу перемогли логічні міркування – Культурні звички подолали інстинкт охотника, і він повернувся до каюти. Розділ третій. Макекембе Ламоту Маме. Розмова з головорізом. Франсуа нудьгується. Білявий матрос з'являється. Подоріж по саваннах. Казка про келепа та собаку. Чоловік прив'язаний до дерева. Білявий щезає. Каміла прив'язана до дерева, тропічний ліс, гіпопотам, макакембе ламото маме, головорізи вирішають подорожувати самі, смерть Франсуа, хлібне дерево, чоловік, що лежав до лілиць, носороги, смерть старого, хто застрелив Вінсента, смерть французького Унтера, воскресіння Вінсента. Франсуа і Вінсент розташувались на пару днів у номері якогось лібервільського готелю. Франсуа просто з корабельної койки перекочував на ліжко в номері і лежав цілими днями горілиць, не кажучи ні слова. Вінсент бігав, наймав хури для тринадцятьох кліток, що вони вивантажили з пароплаву, купував набої для гвинтовок і додому приходив пізно ввечері. «Куди ми найперше поїдемо?» запитав нарешті Франсуа, коли вони вже з півгодини мовчки лежали ввечері. Нестерпна духота не давала йому заснути він перевалювався з боку на бік. З Лібервілю ми поїдемо по шосе на Елунду відповів Вінсент. Далі на Сандію, Ліму, Піконду, понад екватором і просто до екваторіальної станції на Конго. З екваторіальної станції ми звернемо на вскоси на північ поїдемо катером по Конго. Висядемо коло Бакомбі і підемо тропічними лісами до... Годі, перебив Франсуа. Мені ніякого немає діла до тих Бакомбі, Пікомбі чи яких там. Ти скажи мені, чи ми повернемось до Парижу чи ні? Вінсент ізнизав плачема. Якщо ти будеш киснути так, як оце весь час киснув, то може і не повернемось. Треба вірити в успіх і все буде гаразд. Ти знаєш, я був скрізь, де може бути авантюрист. Ніякий автор авантюрного роману не має жодної яви про те, скільки може пережити мандрівник. З температурою 42, я продирався крізь ліси Амазонки. Перед ними ці ліси – дурниця. До речі, треба купити хини. Хто це може бути? Хтось постукав у двері. І, не чекаючи на дозвіл увійти, валився знайомий нам пройдисвіт, що прикупав до дев'ятки. На лиці в його була написана нахабна певність, і хитра посмішка ніби казала –